gainera ez dakigu noiz arte ziren hori da beste arazo handia zeren ez da ikusten unen bukaeran, noiz datorren beraz ez jakintasun horrek eba, ematen du baita ere ba, arazoa larritu egiten du eta bueno orain jaiak datos eta egia da ba beti holako ba kontrolak eta ostopoak <coughs> eta beti eragina daukatela eta izango dute eta bueno espero dugu esaten ari diren kontaktuak e, nik badakit e, euskailer litzak espain ia koministerezekin kontaktua jarri dela eta Espainiako Ministeritza nolapait ba konpromeso hartu hartu egingo Frantziako agentariekin nolapait e, ba egoera hau hobetzeko neurriak e, hartzeko ba, kudeatu egingo duela baina e, neurriak hobetu e, daitezke e, nikuztet e, ba momentu honetan autopistan e, batez ere sortzen ari diren e, ba ondorio larriak bide izanik epeajean e, ez ba, dirad danak irikitzen. Orduan, alde batetik gehiago irikia daitezkeela, eh, danak beharri zen askero eta gainera bestetik ere nikuztet batez kamioiak edo edo auto berezi batek inspekzioa beharrezkoa badu, ba inberko litzakena da baztertu alde batera eta ez eh, ilara neduki eta sortzen diren eh, ba izugarrizko ilarak eh, nikuztet eh, egunak izan direla ba 17 kilometrokoak errenderiraino